Evo, pozdrav sem skupaj, kot kot vsak teden, z vami je Miha in poslušate Level 6 Podcast. Današnji so govorci, Klaudius oziroma Simon, Daddy ali Dennis, Juino ali Katarina in Žiga iz Celja. Ponovno se zahvaljujemo vsem za to, da so se mi dan Danes bomo lotili sicer Summer Warsa, ampak pred temi pa vmenu, da se z Joanne ful super šel in ga ful sprememo. Dediledi, kako se ti zdi Madoka magika. Ja, moram reči, da glede na to, da je očav, da je bilo za pričakovati, da je malo bolj posebna in je kar zanimiv anime. Pa, Katarina, sem slišal, da v bistvu ti nisi jih uh, dropala anime, takol, kot počneš, ko vsako sezono s čisto vsakim animejem. Zakaj? Kako to? Nisem še prepričana, da vem zakaj. Sem mislil, da bo ok, v zvezi s tem, da je slučajno mogoče malo maho šodžo žaner ali kaj takega. Ja, sam, pač, ne vem, maho šodžo je pri tako, salermon mi je bila zakon, a ne, pol tisto, kar sem pa kasneje gledala, mi je bilo pa sam tisto, kar že v tako hi mesto, mi je dobre. Um, vse, kar je bilo pomes pa mi je tako bolj da, preveč cukra, preveč čibil, preveč vsega, tako da nisem nikoli posebej gledala. Mene zelo všeč prav zaradi tega, ker se nekako skuša dekonstruirati ta maho shodžo žaner. Čeprav se ne zajbava iz njega, ampak se nekako čudem približati tem, jaz bom rekel, da nekako skuša ga no kako bi tem rekel, ne. Drgač pa, kdo, a še kdo spremlja, Simon? Ja, jaz tudi sem se pogledal prvo epizodo. Pa sem zelo pozitivno presenečen, no. nisem niti imel namenjena spremljati, potem pa pač po par priporočilih. Sem se odločil pogledati in res ena pozitivna stvar za začetek sezone in mislim, da bom kar vstral, no. Kaj si bo še kaj drugega ogledal? Ja, kar nekaj stvari, no, recimo Fraktal, to je kar najbolj pričakovano. Ostalo pa bomo videli, no, po prvi epizodi, potem pa počasi naprej. Pa ostali? dinic. Načeloma sem znan, da se pogledam vse iz sezone, tako da kar vse, kaj je nas poredil. Katerina pa bo zaenkrat ostala samo pri Madoka Magiki. Ne, v bistvu Belze pa samo va vidla, pa če bo TV anime tudi tako na podobni kvaliteti, pol se z nas zgodite, bom kar gledala naprej. Dragat, za Madoka Magika bi sam še eno zadevo zraven dala. Oje. Da mislim, da vem, zakaj mi všeč. Zato ja, kar mi je od uh, Madoka familje ful ultra cute, ampak res, ful mi je simpatična. Vem ga špila, kogimi arije, a ne? Ne vem, nisem preverila, ampak vem, da njen bratec je tok cot, kam to je proti ko en plišek, ki ga rabeš malo, ne vem, pomečkati, pa o, za poslo in ne vem, čisto, mislim, to je zame moje, če drugega ne, a ne. Pa tudi pač to, ta odnos, ko ga imajo v familiji, ki ni čisti tipična familja. Kaj, imamo še kaj zapovedati v Madeki, ali se bomo kar premaknili na Summer Wars, kaj pravite? Let's do this! Okay, cool. Uh, se pravi, zmenili smo vse pred parimi tedni, da si bomo ogledali Summer Wars. In to je eden boljših filmov, ki je šel, mislim, da konc leta 2009. Razžiral ga je Mamoru Hosoda, znam bolj po v filmu Tokio kakiru ki je tudi slovence zelo navdušil um, in na zadnje so ga nekako ga zdaj izkušajo spravtev nominacije za ameriške oskarje in kar se meni zdi dokaj riskantna zdeva ampak drugačno, mislim, film je dejansko eden boljših izdelkov, ki ni Miyazaki ali kaj podobnega tako da bom zdaj prepustil besedo Simonu, da nam bo povedal, o čem spa gre Torej, naš glavni protagonist tokrat je Kenji Koiso. gre za navadnja gimnazica, ki pa je zelo matematik. Skupaj s svojim prijateljem Takašem Sakumo je začasno zaposlen kot zdrževalec računalniškega virtualnega sveta imenovanega OS. Kaj v bistvu gre pri tem programu OS? To je res virtualni svet, v katerem se lahko vsi uporabniki naredijo svoj avatar, osem namenjen temu, da se človek sprosti in v njemu živa. Na voljo je vse od eh, luksuznih trgovin, pa do zabave z športom, igre na srečo, v bistvu je, oz ponuja vse možnosti vsakogar, kar si kdo želi. Zanimivost oza je to, da pač takšno autoriteto, kot ima uporabnik eh, v resničnem življenju, takšno autoriteto ima potem tudi njegov lik v tem virtualnem svetu. Kako se potem zgodba tu naprej razvije? Punca, Nacki, ki v bistvu ponudi delo enem od teh dveh eh, junakov, Z igro se odloči potem, da pač Kenji sprejme to delo in tako ga Natski povabi na Deželo v kraju Edo, ki leži v prefekturi Nagano. Povabi ga na praznovanje 90. dneva njene babice Sakai. Kenji pa z Natski potuje skupaj na Deželo, kjer ga Natski predstavi njeni družini. Gre za družino Ginovuchi, ki je zelo obširna. Nacki Kenjija predstavi kot svojega zaročenca, če seveda Kenjiji ni vedel. No in med tem, ko pač Kenji je tukaj na obisku in v pričakovanju babičnega dneva, kaj se zgodi? V bistvu, z virtualni svet ose sprosti en virus, kar pa ne podoča samo težave v virtualnem svetu, ampak se težave zelo hitro prenese tudi na realni svet na steno stopi Babica, ki skupaj z njo začne biti vojno proti tem virusu. Hvala za tale lep opis. Zdaj pa bomo prašal, recimo, Katarino, kako se ti zdela Babica? Ful zakon. Ful zakon, ok, zakaj? Ne vem, pač, o, ena tistih je, kako bi rekla, karakter za se, o, me sicer tudi spominja na profesorco, ki imam na faksu, Gre za tisto, da ve, kaj hoče in um, zna prebrati ljudi brez, da bi pač ti dejansko povedal, um, kaj mislijo, kaj čutijo. Um, v bistvu nekaj, kar dones manka, mu manjka, pa nekako zna povdarati te prave stvari. Tako, no, en tak prijeten karakter, no. V bistvu je tako, nekak, nekakšen protagonista, ne, poleg Kenji, a ne. Kakšen se ti je zdel pa Kenji, žiga? V bistvu, predstavlja eno skupnost, ko bi rekel, je nek klasičen nerd. Zdaj ne, ne bom rekel geek, ne, ker to je razlika. Ne, meni se zdi, da je tako predstavlja našo generacijo, ne, recimo uh, mladih. A ne. Mi se dosti, ko ukvarjamo s temi razimi socialnimi vmrežji in z računalniki in tako naprej. Babica pač tisto bolj komunicira na drugačen način, kot mi, recimo. Ne. Ja, čeprav zdaj nasplošno splošno generacije Mogoče po tej smerji pač, kak, kak je povezan s svetom, ampak v bistvu to so tukaj ostali bili. Mogoče še bolj lik Kazume. On v bistvu več pozornosti v virtualnemu smetu kot v realnemu. Denis, kaj pa ti, kateri se je pa tebi zdaj najboljši lik? Načelom mi je bila najboljša babita. Tudi to iz tegega principa, ko je rekla Katarina, pač ima nekaj tisti svoje vrednote. Tete stare verodnote, ko jih je treba ohranjati, glede pogleda na družino. Najbolj mi je bilo to, da je potem sprejela tistega sina, kot narekovajam, e, kot svojega, kljub temu, da ni bil, ne. E, to mi je bilo najbolj všeč nasploh odsega, da ni gledala razlike, da je ni važno, če je njena kri ali ni njena kri, ne. Potem, mogoče še ne. potem bil. Všerč tudi, eh, ta mali, tisaj, ne, kaj je imel Avatara, ne, Zajca, ne, se spom za imena. Kazuma. Kazuma, ja. Najprej, če sem iskren sem mislil, da je punca, ker mi je glitek deloval na nek način, ampak potem sem opazil, da je elefant. E, ja, mi je všerč, sem se nekako hotel dokazati, če tudi na, na nek način, da hoče zmagati, ne ampak ne igrati igre, recimo pač, tako je rekel Žiga, da nekak on predstavlja tisto bolj današnjo populacijo mladostnikov, kot pa glavni protagonist, ne. Jaz sem mislil bolj, on predstavlja bolj tisti tip, ko so bolj na internetu, kot ponavadi, ne. ne, bi jaz vsak posameznik ocenil kot predstavnik generacije, ampak v bistvu so vsi mladi, so vsi povezani, ampak ne bi jaz zdaj uh, na vsak nalik posebi uh, prenesel, ne, pred predstavnik generacije. Ampak v tem svetu so v bistvu vsi odvisni od oza ne? Se pravi, in vsi odrasli uporabljajo njihov uporabniški račun, v bistvu predstavlja enako autoriteto kot kar v pravem svetu in zaradi tega potem tudi nastane celoten problem s tem virusom, ker začne kontrolirati račune nekaterih zelo vplivnih ljudi. Mm, ja. Oz predstavlja pač, nek integralni neko povezavo, preko katerega v bistvu je vsa infrastruktura tudi v realnem, povezana z realnim svetom. Ali. Tam imamo noter recimo gasilsko povezavo, potem povezavo s sateliti, povezavo z uh, električnim omrežjem. Vsa ta mreža so povezana med sabo preko oza. Ne. V, v vsako enega takega, v takem omrežju je potem, ko je preko, povezan preko oza, Ma določene administratorske pravice za tisto mrežo, In potem pač, ko ta virus prevzame njegov avatar, dobi dostop do tega omrežja. Verjetno tukaj niso, izpostavlj niso želeli izpostavljati teh nevarnosti raznih internetov in socialnih omrežji. Pač bolj na ta način, da so takšni načini komuniciranja nekako zdaj spremljivi in um, kaj pa ti praviš na to, Simon? Ja, koliko je neka stvar lahko dobra, toliko je lahko tudi slaba, ne? Ja, pa zase to pošeljo, tako je dajo. V eh, samorost ni omenjen internet, ampak je samo eh, os omenjen. Ne. Se pravi, v bistvu lahko razume os kot eh, neka vrsta zaprt internet, koterem glavni administratorji upravljajo s eh, tem svetom. In eh, pač, mogoče predstavljeno nevarnost, kaj bi se zgodilo, če bi eh, internet postal eh, tako zaprt. Čeprav, kakor se pač vidi z filma, je, v bistvu obstaja interneta, samo te je ta ostok zelo popularna zadeva, da si ljudje brez oza ne predstavljajo, ne. Ja, to mislim, da bolj predstavljajo, hočejo s tem predstaviti, vedno bolj naraščajoč internetni terorizem. Kako bi recimo zgledalo, če bi se nekak celoten svet, oziroma neke države povezali preko interneta, so infrastrukturo pa vse, in kako bi se zgodilo, če bi dejansko neki teroristi zavzeli to omrežje in potem s tem delali kaos. Ne? Jaz bi tla še nekaj dodala. Zdaj, um, tiste Prve dve minute ali tri, ko se predstavlja v ta sistem OS, eno veliko reklamo naredijo za ta sistem in mi je tako zanimljivo, ker nekako deluje kot ena reklama za Topshop. Gre za neke tipične, nekaj tipičen reklaman tekst in uh, recimo meni je, mi je bilo tako nekako ironično tisto, ko je bilo podarjeno, da pač ta sistem OS ima popolno varnost, da pač karkoli se dogaja v ozu, da tvoj avar, um, ima zakotovljeno popolno varnost in da se bo ne more nič ne tako ne drugačno rest in da pač ta sistem varuje ta Joko pa Johnson, mi zdi. To je izdi. Glede na to, da je predtem bilo povedano, da pač čist vsak avatar, ki je tam noter, da en človek za njem stoji, ne se pol prašaš, kdo pa stoji za tem Joko in Johnom, ker um, vsi vemo, da tak sistem en na koncu more voditi in tist nekdo, ki je tam na koncu, ima pogled vse stvari, ki se dogajajo v takšnem sistemu. Ne. Zuckerberg je to. Ja, ja. nekaj takega, ja. Kaj pa sama tehnična platanja imejo, recimo tole, ki so mešali nekak. Ta se pravi sveta, ne, in se pravi svet oza. On se bil nekako tredja animiran. ne, mislim, so imeli ti tarčke, pa tredje bitke, pa podobne stvari. Kaj se vam je zdelo, recimo? Oh, okay, bomo že spet s tabo se začeli. E, meni je bilo to neka zelo zanimiva stvar, mislim, za naš čas, za našo družbo to promovira internet kot v neko dobro smer, ne samo slabo, ampak, kar se tiče tega oza, mislim, meni je bil prav luškano naredno, mislim, bil je res tako, Tak naredi, tako kot bi internet na koncu lahko bil, da pol privabi v bistvu vse generacije, ne? Ja, sem, ravan s tem virusom se je v bistvu pokazali, da um, ta varnost in, uh, na internetu ni takšna, kot mi mislimo, da je. In tudi danes, če gledaš, večina uporabnikov interneta pač brez skrbi posod piše svoje podatke, spišča svoje stvari. In jaz se to noben posebej ne brska za tem, ampak v bistvu ni res, a ne? Ja, jaz sem tu prav rekel, ne, koliko je neka stvar lahko dobra, toliko je lahko tudi slaba, ne. Ampak, mislim, OSI bil predstavljen v mojih očeh, kot pač tist nek idealni koncept interneta, ne. Idealni koncept komunikacije pa povezovanja ljudi med sabo. Nekako si ne predstavljam Facebooka, da bi deloval prav fajn, kar recimo še en Second Life ali pa kaj podoben ga, ne. vem, kako je zdaj Second Life sploh popularen. V bistvu po mojem mnenju, gre samo za vizualno predstavitev, ane? v bistvu, vizualno pokaže, kak je povezan. Se pravi, da sama zadeva v bistvu se ni šla tako zelo vizualno, ane? se pravi, da se je tam kazuma, da se je dejansko bojeval v, v tredej načinu, ali da je šlo v bistvu za neko, neke vrste pač izkušnjo. Ane? Ja, se, se v bistvu, če si pogledal, v bistvu, je kazal zaslonne v, v seriji, ja ne? Do, določeni so imeli tudi, so, so dostopili do tega preko telefonov. In uh, tam so imeli pa recimo celo preko Nintendo, Game Boya taj variante, ne? tam je bil grafičen prikaz drugačen, se je razlikoval od, od, uh, pač od naprave do naprave. Teda v bistvu ne bomo govoriti o eni. Vizualne predstavitve pač v tej 3D. Tako da v bistvu uh, je to samo filmska reprezentacija, ker je pač tako potem lažje vizualno pokazati. Recimo v enem še enem filmu o uh, Japonski, mislim ta krepetalnica, uh, Uh, je pač tudi en tak primer, kako vizualno pokaže ne vem, IRT sklepetanje, pač tam je hotel, uh, hodniki, pa sobe so, ne in potem v bistvu na talničem pokaže, kako uh, cel hotel je, ko rekel, nek uh, IRT server in ta IRT server ima pa, pač določene kanale in to predstavlja sobe v hotelu, ne. Kaj pa glede same kvalitete animacije, se strinjamo, da je dobra? Ja, animacija mislim ne bi Prece dobro, ne. Zdaj se sicer ne poznam nička dosti del, del tega režisarja, ampak glede na video, mi je bil kar solidno in dokaj dobro izpeljano. ne. Okay, pa ves kaj drgač, spominja Summer Wars na Tokio, kak je ruš hodžo, se pravi, na njegovo prejšnje, celo večerno filmsko delo? Ja, studio je isti. Mm, Madhouse studio je, je tudi naredil njegov prejšnji film. Tudi grafično sta, z, sta si podobna, ne? Mislim, ja. dizajner je isti, ne? Ja. ja, mislim, da je več ali manj enaka ekipa, ja. Drgač poprej je preden je delal uh, pri madhouse a ne, kjer so mu pač dovolili takšne bolj samostojne projekte, kot je Summer Wars, a ne, um, je delal tudi pri studio Ghibli, pa kasnejši, no še prej pred tem pa še pri toj. Kar sem prebral o njemu v bistvu je bilo to, da pri studiju Ghibli se je nekako naučil, da je boljš podati eno idejo na zelo preprost način, ne ker pri studiju toj, ki je bil še mal naivan, pa mlad pa tko, ne, um, je imel ene hude ideje, da bi delal neke sofisticirane stvari, ne. ampak je pri, prav pri studiju Giblija, ne, čeprav se ni osebno spoznal s tem Miyazakijam je pa je prav spoznal, da je boljš eno sporočilo prenesti ko bolj na preprost način, ne. Sporočilnost Summer se je bil seveda to družinski odnosi, in kakor um, je razjasna, je, je ta ideja prišla čist tako mim glede, tega, ker se je po Tokijov Kakeru všočal, se je potem poročil in dobil en kup sorodnikov, ki jih pa ni bil vajen, on je bil pač animator in tako zelo tak bolj introvertna samska duša ali kako bi temu rekel. Ne? Pa se pa mogel s tem spopadat, ne, s toko kupico novih sorodnikov in na podlagi tega je, je tudi film nastal. Ja pa, pa to, ko sem slišal, je tudi naredil on One Piece movie, šesti movie naredil, ne, in tam se tudi ful vidi njegov, njega ta, ta prispevek, ne, men se zdi, da tisto nekako ful podobno te animacije, ki je v Summer Wars, pa tudi kompleksno zgodbe napravim drugim filmom od One piece je dosti bolj nekako Se mi zdi globoka, globja, pa tragična, kot pa recimo, druge filme. Ne. Tako da mislim, da je preveč režiser, pa, pa nek način. Ja, ja um, če pomisliš, ane, kateri vsi films, kateri vsi režiserji so še nekako na sceni, ki animirajo celo večer, vse jih nimaš dosta, Vsej imaš, vse imaš Mija Zakija, pa, Makoto, pa kaj še nekaj ima kot ovo, pa še. Mamor, no, v uši Mamoru, pa kdo je še? Satoshi Kon, ki je predkrat pri meni. Ja, in a veš, kaj mi je zanimivo, ne? da so vsi ti režisi seriji, so vsi nekako tako ciljali na zelo podobne ideje z vsakim filmom. Ne? Mislim, te od Satoshi ne filmi recimo Perfect Blue, pa Paprika in podobni, ne? vsi so se nekako ukvarjali s sanjami in s pretokom resničnega v neresnično in takšne zadeve. V bi filmi se je potem zadno zadnjo desetletje se je Mijazaki odpovedil vsakakšnim koli zgodbam namenjenim starejšim ljudem in se je nekako usmeril izključno takšne zgodbe za otroke. Še in kaj mako, to je pa itak, tak tip, ki skos nekaj ima, ima neke čudne probleme z distanco in tale naš osoba mamoru je pa v bistvu tako. Tok je o je bila popolnoma druga tema kot recimo Summer Wars. Ne? Se pravi, ta model je tako na no, celosten tipa, ne? Bilo, treba sem še ugotoviti, kaj nego atorski sker, oziroma, če, če, če dela sploh atorski sker. Ja, jaz imam še nekaj za povedati. v bistvu, ne da je to tako zelo pomembno, ampak meni se to tako fajn zdi, kar sem Za Zataj mi, Oz, ker sem jaz ta drugeč gledala film, je men takoj šinalo glavo ta japonska verzija, oziroma njihova izgovarjava besede Oz, ki je ozu. In a, na japonskem je v bistvu tako, da če že omenaš Ozu, bolj kot ne vsi pomislijo takoj na Ozu Yasujiro in pa njegove filme, ki so se večinoma okvarjali s pač družinsko tematiko, se, to je nekako ironija, ne, glede na to, da sem zadevo zelo skupaj gledala, ampak bi spostavila tokio monogatari, ker a, se nekako okvarja z enako tematiko, kot Summer Wars, s tem, da v bistvu Um, jaz bi tako rekla, zaplet je nekako isti, samo da pač per Summer Wars uh, je razplet popolnoma drugačem, kot per Tokio Monogatari. Glede na to, da so vse te promocija, kaj je bila, je bil ta ovo zazraveno menjo se mi zdi, da so v bistvu že naprej govorili, da pač Summer Wars bo govoril o družini in um, ni toliko poanta o tem pač vojni kot taki um, na, na, s tem virusom, ampak povezano z družino. Fult fajn, dostko, razmišljala o tej smeri, ja, zanim. Ja, zdaj pa še ta zadnja in zelo pomembna tema tele diskusije. Film skušajo nekak spravdvo nominacije za Oskarje, za ameriške Oskarje, ne. In zdaj sicer Folk pravdo nima kaj dost uh, možnosti, ampak kaj si pa vi mislite? Jaz si pač mislim, da kakšne so možnosti, ne vem, no, ampak si pa zasluženo vsaj tisto ožjo nominacijo. Jaz tako tako nisem nek ljubitelj teh ameriških zadev, sploh tu, ko se govori o nominacijah za Toy Story 3 pa How to Train Your Dragon, mislim, te stvari mene pač ne pritegnejo. Upam, no pač, da ima čim večje možnosti, pa da pač ljudi, ki bodo glasovali, da bodo dojeli to globino, pa sporočilo filma. Ja, ker se Toy Story 3 ni zdel poseben, gono. Jaz ga nisem gledal, ampak pač, ker men je že produkcija režiserji ameriški hollywood pa te stvari meni že to odbija. Spet pa potem recimo ko sem pogledal Summer Wars, pa je to bil en tak ne težak, ampak emocionalno nabit, ne vem, man nik globi pomena, man nik neko sporočilo, ne. In potem se mi zdi, pa tudi animacija drugačen stiljem, in pa gledat nekš bolj res risanko, ko, ne, to kartun verzijo, ne vem, jaz takšnega koraka nisem zmožno. In jaz sem pač tu pristranski, pa za Summer Wars navijam, pa upam da bo, no. Vsaj, koliko sem zadnje čase gledal, m, kateri so bili filmi lansko, pretekla leta nominirani pa letos, mislim, da je to bolj dost boljše od eh, prejšnjih nominacij, tak da bi si zaslužil. ker tako je rekel Simon, je, ima neki pomen, ki ga mogoče ne na vsak vidi, ne? Sem predkrat poslušal en mnenje od nekoga, ki je malo kar stopil na žul, ki je govoril, da je preč plitki, pa neenkaj se Ampak, ko malo poštudiraš, vidiš, da je Globi film bolj in vidiš, če to sporočilo, kot ti hoče ga predati. Če tu ga moče, res marsikdo drugače razume. Ne? Pauza, pauza, pauza. Mislim, vse je cool, da pač poveta da je Globi pomen, vse uno sam. Ne vem, koliko kol ti to vrjamejo, če ne povediš, da kaj točno ne? Kar se tiče Globega pomena, mislim, so ideje noter, ne, k, v katerih bila res razglabljena. Preli smo imeli eno debato o... Murakamiju Takashi in Superflat gibanju in postmodernosti, ki so v bistvu zelo prisotne v teh um, vizualnih elementih samega ovod sistema in tako naprej, a ne. In bi se v tem dal še in še ne. No, ampak a, zakaj si jaz mislim, da bi si lahko preslužil in nominacijo in lahko tudi zmago. ane, čist po pravic povedan pravic zaradi tega, ker se nekako sklada s tematiko tega leta, a ne. Recimo med uh, pač igranjimi filmi je tale The Social Network, ne, ki govori o Facebooku in ostankov Facebooka. Se mi zdi, da bi lahko na podlagi tega tudi potegnal skupaj uh, na področju animacije še samo arvorsa. Zakaj pa ne, mislim. Čas je zelo primeren. Pa tudi oba bo govorita bolj, kot komunikacije, o komunikaciji. Zdaj, social Network v bistvu bolj o osebah, ne, ne toliko o samem Facebooku, ampak bolj o osebah, uh, samo voz pa je v družini. Ja, kar jaz ne vem, no, pač teli uh, akademiki se kdaj tudi postavijo na stran dobrih avterskih filmov, a ne? Jaz naučem, da dobijo oskarja. Ok, zakaj pa ne? Meni bi bilo osebno dosti bolj, če bi uh, bil nominiran ali pa zmagal, sicer ne vem, ker nisem uh, gled preverila teh informacij, uh, recimo na evropskih uh, filmskih festivalih, ker se mi zdi, v bistvu, to, kar je Hollywood in uh, Oscar, je v bistvu gre roko z roki in uh, meni osebno se to ne dopade. Je pa res, da v bistvu je to zelo velika promocija za film, tako da iz tega stolišča, um, pač od promocija, pa da še ljudje, ki se ne zanimajo za svet izven Hollywooda, ampak tisto, kar so po Oscari, po vsem pogledajo, da bi slišali za ta film, pa čez tega se lišča se mi pa zdi, da bi bil vsem fajn. Dobro. Neč, a, kje se da ta film dobiti, goče kdo ve? Zdaj, a, v Evropi bo zidl za Plutanski trg a, 28. marca a, na Amazonu že spremnajo prednaročila, DVD stane okol 13 funtov, Blu-ray različica je uh, 18 funtov. Na remškem Amazonu mislim, da že prodajo so že zdal uh, nekško različico. DVD in Blu-ray pa 22. C20 uh, Še DVD ima tudi neko deluks različico z dvema dvd Gledam, mogoče tudi kakšne bonusi. SysApps uh, je pa izdal podnapise v Slovenščini. Jaz uh, menim, da smo se kar razgovorili v tem filmu, Pa Če smo res vse povedali, predlagam, da zaključimo zdaj za naslednje tri tedne. Ne? Za naslednjič je že znana tematika. Pogovarjali se bomo o japonski glasbi, morda o j-pop, o j-rock, o, o dojih glasbi, o vocaloidih. Tako da, če se spoznate kaj na to, če kaj poslušate, pa nas lahko kontaktirate pa pristopte k pogovoru. Drugaž pa se bomo za ta teden poslovil. Um, dobro reko, adio. 3 4 zdaj. Čau. Adio. Adio. Najdete nas lahko seveda na našem forumu lvl6.net se pravi lvl6.net razne komentarje, želje in tudi nam lahko pošljete na info av na lvl6.net Imamo tudi blog lvl6podcast.wordpress.com Dobite nas tudi na iTunesu uh, lahko se na nas naročite Naročite se lahko tudi na našem blogu na RSS, uh, tako da um, pričakujemo vašo naročilnico in uh, neč nos, upajmo, da se vidimo čez tri tedne in se slišmo.